Ну от, а ти хвилювався, ти переміг. Яків відчув жар по ногах, перечуття свободи. Матвію, що ти задумав? Зупинись, зойкнула Майя. Яків встиг тільки побачити лезо ножа, яке зблиснуло біля його очей, і криктання липучої стрічки. До чого тут стрічка? Яків почав видиратися, але було вже пізно. Матвій заламав йому руки за спину і змотав їх скотчем. Майя, було чути, що їй бракує повітря, кричала, ти що робиш? Матвію, зупинися, годі! Ти що, здурів? Матвій заламав йому ногу і примотав її до ніжки стільця. Пара секунд щоби примотати і другу. Ну ось, тепер все нормально. Пане Богусе, ви не лякайтесь, це в нас суто сімейні розмови. Не зважайте, продовжуйте. Матвій утер під і з чола. Що там ви розповідали про Марію Антуанетту?